Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 1, fața B. Domnia succesorului său, Friedrich Karl, a fost mult mai agitată. Se știe că emigrația franceză își stabilise cartierul general la Koblenz și că, din acest oraș, contele de Provența, viitorul rege Ludovic al XVIII-lea, precum și contele de Artois, viitorul rege Carol al X-lea, conduceau mișcarea organizată împotriva noului regim revoluționar, instaurat în Franța. Mulți emigranți se stabiliseră la Noivit și chiar instalaseră o tipografie, tipărind foarte multe opere în franceză. Unul dintre ei a reușit să câștige încrederea principelui, căpătând o asemenea influență, încât în urma unui lung șir de disensiuni cu familia și cu supușii, Friedrich Karl, a trebuit să accepte instituirea unei tutele și apoi chiar să abdice. Regența a fost încredințată soției principei lui Principesa Maria Luiza, născută contesă de Seine Wittgenstein, care s-a remarcat printr-un mare talent politic. Timpul liber și-l a dedicat traducerii poeților francezi, englezi și italieni, talmacind în franceză câteva din operele lui Gellert și întreținând o corespondență literară cu Villand și Ant, compunând cantate și imnuri religioase extrem de apreciate în Valerinului. Ea s-a opus cu îndârjire lui Napoleon I și mai mulți fii aveau să-i moară pe câmpul de luptă. Băiatul cel mare, Johan August Karl, a rămas de neclintit în refuzul de a adera la Pactul Confederației Rinului și, din acest motiv, a trebuit să se supună suzeranității ducelui de Nassau. Urasa față de Napoleon, care împărțise în două principatul, era atât de mare încât la Waterloo a încercat să-l omoare. Eforturile sale au fost însă în zadar și a pierdut pentru totdeauna suveranitatea în 1815 la Congresul de la Viena și Principatul a fost împărțit între Prusia și Ducatul de Nassau. Epoca de după războaiele napoleoniene a fost una de dulce stagnare. Curtea de la noi Vit era atât de mică încât a fost redusă la o doamnă de onoare și vreo 24 de servitori. Nici un dușman ereditar, nici o ură națională, nici conflicte religioase se ducea o existență intelectuală liniștită, simplă și veselă în această provincie înainte de anul 1848, care avea să-i trezească sentimentul național germanic. Foarte documentatul ghid Baidecker ne semnalează că Noiuit era în acea vreme un oraș frumos, cu străzi largi și simetrice, că avea 2000 de locuitori și că aceștia, în afară de catolici și protestanți, mai erau și quakeri. Morav și menoniți. Călătorul curios, să știe cât mai multe, află din strabonul agenților CUC că există acolo și fabrici de amidon, de cicoare, de trabucuri și că școlile sunt extrem de frecventate. Bizară combinație. În privința bunicilor din partea tatălui, Elisabeta o menționează doar pe bunica sa, căreia nu i-a văzut decât sicriul, căci înnebunise deja de câțiva ani buni. Unchiul reginei Maximilian de Vit, 1782-1867, o meca pe copilă prin erudiție și prin felul cum își povestea aventurile. În anii 1820 și la începutul anilor 1830 a făcut două călătorii ca explorator în Brazilia și în America de Nord, despre care a lăsat niște însemnări ciudate și savante care au fost publicate împreună cu desenele autorului. Frumoasele colecții aduse din lumea nouă de principele Maximilian au fost multă vreme expuse într-o încăpere de istorie naturală, din castelul familiei. Către 1864, ele au fost duse în America, unde sunt păstrate și astăzi sub numele său. Ca omagiu adus diferitelor sale descoperiri, numele Noivit a fost dat și unor orhidee din specia Noividie, precum și unei mici feline. Notă, Leopardus viedii. Încheiată nota. În timpul șederii, în Brazilia, principele a salvat viața unei indigene, sugând veninul dintr-o rană pricinuită de un șarpe cu clopoței. Acest act de curaj l a făcut extrem de popular printre triburile din Ținut. Când contesa, deu, fica împăratului Pedro al II-lea, avea să vină cu soțul ei în Europa, va merge în vizită și la principiând, citez, în Brazilia aproape că sunteți mai cunoscut ca mine, am încheiat citatul. Una dintre cele trei surori ale lui Maximilian, principesa Luiza avea să se distingă și prin talentul său la muzică și pictură. Ea a scris chiar o culegere de versuri publicate sub titlul The Lieder Einer Einzamer, cânturile unei solitare. Din partea mamei, amintirile Elisabetei erau adesea triste și uneori chiar macabre. Scene de o mare violență care astăzi greu ar putea fi asociate ideii de viață la o curte princiară. Bunica era foarte frumoasă, moștenise trăsăturile mamei sale, ducesa de Mecklenburg, sora reginei luiza a Prusiei. Mama Elisabetei, principesa Maria, era fiica cea mare a lui de Nassau și sora mare lui duce de Luxemburg și a reginei Suediei. Frumoasă și mai ales foarte inteligentă, ea a fost crescută la o curte unde motivele de veselie lipseau aproape cu totul. Din voința țarului Nicolae I, ea a fost sortită să devină soția docilă a întâiului născut al acestuia, Alexandru, fiind croită prom de tatăl ei la cea mai mică necuvință la orice greșeală legată de învățătură. Relațiile părinte-copil, așa cum sunt ele concepute astăzi, erau practic inexistente. Regina Elisabeta nota în memoriile ei, citez, copiii coborau o dată sau de două ori pe zi ca să le sărute mâna părinților, apoi dispăreau imediat. Erau duși în camera tatălui lor doar pentru a fi pedepsiți. Iar acesta, de îndată ce se închidea ușile, își lua cravașa în mână. Cum acest tată avea să dispară când fiica lui nu împlinise decât 14 ani, n-a mai apucat să fie iertat pentru duritățile lui și a rămas în amintirea ei doar ca un cumplit tiran. Elisabeta adăuga pentru sine, citez, în copilăria noastră acest instrument de tortură era folosit ceva mai puțin. Iar în prezent, mulți copii nici nu știu ce înseamnă biciul, și îi invidiesc pentru faptul că nu trăiesc acel sentiment de angoasă și de teamă extremă care ne-a întunecat nouă copilăria. Am încheiat citatul. Cum în general erau preferați copiii din a doua căsătorie, s-a întâmplat ca fetița total nevinovată să fie pedepsită vreme de trei săptămâni, fără ca nimeni să se mai intereseze de soarta ei, după ce tatăl, acesta cu maniere atât de princiare, i-a scuipat în față. Dar întâlnirea între marele duce Alexandru al Rusie și frumoasa principesă Maria de Hese, precum și hotărârea ei nestrămutată de a se căsători, chiar împotriva voinței tatălui aveau să forceze curtea de la Nassau să-și revizuiască planurile, așa încât foarte repede Maria i-a fost propusă principelui Herman de Vit, care a acceptat-o fără a se simți cu adevărat tulbura de ea. Imaginea tatălui meu îmi va rămâne veșnic în amintire, scria Elisabeta, și acum îndoioșesc când mă gândesc la copilăria mea. Dau deoparte ramurile copacilor care înconjoară reședința noastră de vară și zăresc casa cea mare și albă care strălucește printre frunze și îmi vine să alerg de la o fereastră la alta și să arunc o privire curioasă în fiecare încăpere atât de familiară. Una dintre aceste ferestre îmi atrage atenția mai presus de toate celelalte. Există ceva care mă fascinează pe întregul, fereastra tatălui meu. Se așeza adesea acolo. Mâinile uscățive îi rămâneau sprijinite de genunchi sau pe o carte deschisă, privirea țintită undeva departe sau fixând-o adânc pe a mea. Această imagine a tatălui meu mi-a umplut viața. Era atât de erudit încât credea în lucrurile supranaturale pe care neștiutorii le ignorau. Credea în minuni pentru că și facerea lumii și omenirea îi se păreau miraculoase. Se simțea umil și uluit în fața forței naturii și a lui Dumnezeu. Și asemeni unui om ce se află la confluența dintre două ape tumultoase, se simțea undeva între viață și eternitate, analizând fiecare lucru în parte cu seminătate și credință. În Amurg, când pădurile întinse adormeau parcă și undeva departe se stingea ușor soarele la apus, mă chema. Mă uitam atent la chipul lui Cald, care era din ce în ce mai străveziu asemenea unui pârâu în lumina răsăritului de lună trăsăturile șterse păreau a spune că acest corp fragil aparținea deja unui mormânt, purtându-i amprenta clară. Însă voința lui, plină de energie și calm, reușea să îmblânzească moartea. Se vedea clar că acest visător delicat aparținea unei rase străvechi. Principele Hermann era deopotrivă un gânditor și un artist. După ce și-a făcut studiile la Göttingen și a fost luat în armată, a devenit membru ereditar al dietei reunite a Prusiei, general-major și șef al regimentului de la Landwer, renunțând încă de tânăr la onorurile și îndatoririle publice spre a se dedica în întregime plăcerilor vieții de familie. El prefera oricărei alte reședințe pe cele liniștite de la Noi vit și Montrepot, unde se putea dedica în voie talentului său pentru pictură, precum și pasiunii pentru cercetarea științifică. Operele sale sunt încă păstrate de actualul principe de Vit, ca filozof, principele Hermann s-a oprit încă foarte devreme asupra studiului metafizicii în general și în special al cercetării științifice a anumitor fenomene, cum ar fi magnetismul și hipnoza. El considera că aici intervine o forță superioară, dar le socotea și un mijloc eficace și rațional de a trata maladiile nervoase. A abordat aceste probleme mai degrabă dintr-o perspectivă speculativă, și și-a prezentat rezultatele cercetărilor într-o lucrare anonimă publicată în 1859 și intitulată Viața inconștientă a Spiritului și Revelația Divină. Contemporan cu James Braid, ale cărui lucrări remarcabile asupra hipnozei sunt bine cunoscute, Principele a avut marea satisfacție de a vedea înainte de moarte primele eforturi și încercări ale lui Azam, Broca și Charcot, precum și cele ale școlii de la Salpetrie de a transforma în adevărată știință această teorie asupra magnetismului, a cărui importanța a o iar virtuțile curative le-a intuit. Ciudata a părinților săi avea să aprindă mai târziu imaginația Elisabetei, iar sub pana ei povestea în sine devine demnă de un roman gotic. Era căsătoria a două ființe ce se vedeau pentru prima dată. Logotnica fusese operată la picior și, andearându rândul aproape că n-a putut merge, iar logotnicul tușea. Tânăra principesă spunea, dacă l-aș întâlni pe stradă, n-aș fi în stare să-l recunosc. Erau ca două fantome la anunta lor pe 20 iunie 1842. Un an mai târziu, la 29 decembrie 1843, către prânz avea să se nască primul lor copil, o fetiță pe care au botezat-o Elisabeta Paulina Otilia Luiza. După numele nașelor sale, care au fost Elisabeta Luiza, soția lui Friedrich Wilhelm al IV, lea al Prusiei, și marea ducesă Elisabeta Mihailovna a Rusiei, fica cea mare a lui Mihail Pavlovici, care avea să se căsătorească cu ducele Adolf de Nassau, fratele principesei Maria de Vit, și primul mare duce al Luxemburgului. 2. Educația unei principese Există părinți ce se răzbună pe copiii lor pentru proasta educație pe care chiar ei le-au dat-o, Amintiviile din cea mai fragedă copilărie sunt în general legătura privilegiată dintre două generații, o legătură profundă și intimă. Ea vine de dincolo de memoria trăită și este înduioșătoare până la limita misticului. Și totuși, la jumătatea secolului trecut se credea că aceste istorioare nostime care fac deliciul părinților și bunicilor sunt în sine semne ale unei predestinări pentru copilul respectiv. De aceea, ele au fost mereu păstrate și transmise mai departe cu mare grijă. Când mama ei, principesa Maria de Vit, evoca primii ani a Elisabetei, două scurte întâmplări reveneau permanent, alese poate anume pentru a demonstra valabilitatea acestei teorii a predestinării, pe care se punea atât de mult temei la noi vit. Amintirea povestită a Elisabetei începe undeva încă înainte ca fetița să fi împlinit doi ani. La botezul primului său frate, principele Wilhelm, născut la 22 aprilie 1845. Cu această ocazie, ea și-a făcut intrarea oficială pe vârfuri ca să pară mai înaltă, întinzând mânuța spre a fi sărutată de cei prezenți la ceremonie. Acest gest arăta poate un simț al limitației extrem de precoce. Celălalt Fleș s-a petrecut la curtea de la Berlin, când Elisabeta avea trei ani. Cum nu prea avea cu cine să se joace, a pus stăpânire pe toate pernuțele și taburetele disponibile din dormitorul mamei, ca să-și facă păpuși. Când principesa regenta a Prusiei nașa și-a îngăduit să pășească peste o asemenea pernă devenită păpușă, s-a și văzut admonestată de mama acestei familii imaginare. Îți interzic să încalci copilul. Se simte în spatele acestei întâmplări durerea ulterioară a unei maternități exacerbate de întrerupere violentă. Până la patru sau cinci ani, Elisabeta s-a dovedit atât de vioaie din fire încât a fost supranumită vâltoarea atunci când era obligată să stea pe loc, de exemplu când poza alături de fratele său pentru vreun portret, leșina din pricina marelui efort de a sta liniștită, așa cum i se ceruse. Această vioiciune însă avea să se potolească încetul cu încetul, căci educația extrem de severă ce a fost dată copilului a transformat-o într-o ființă timidă, temătoare și rezervată. Prima amintire reală din copilăria Elisabetei era un coșmar și asta se întâmpla pe vremea inundațiilor ce au pustit noivitul, la 1847, întreg orașul a fost cuprins de apele rinului, iar familia princiară străbătea străzile în bărci, ajutându-i pe sinistrat. Nici morții nu mai puteau fi îngropați, pentru că cimitirul fusese înghițit de ape, iar sicriele pe jumătate deschise pluteau în derivă. Anul 1848 avea să ducă la fuga familiei princiare, ce se afla atunci la Heidelberg, din pricina sănătății precare a mamei Elisabetei, care avea nevoie de îngrijiri. A trebuit să se ascunde din calea revoluționarilor și nu s-a mai putut întoarce în acel an la Noivit. Odată pericolul trecut a preferat să se instaleze la Monrepo, un mic pavilion de vânătoare aflat în pădurea de lângă oraș, nemai mergând la Noivit, unde se socoteau preexpuși. expuși. În primăvara lui 1849 s-a considerat necesar să se înceapă educația micuței Elisabeta. Sistemul de învățământ la Noivit trecea de la o generație la alta neschimbat, părinții recurgeau la cravașă pentru a îndrepta și cele mai nensemnate greșeli. Mama, uitându-și probabil propria experiență și convinsă fiind că disciplina, încă de la o vârstă foarte fragedă, exercită o influență decisivă asupra întregii existențe, voia cu orice chip să-și obișnuiască fetița cu surprizele și dezamăgirile vieții. Ea considera că, așa cum gimnastica face ca mușchii să fie mai supli și mai puternici, tot așa o educație severă, chiar rigidă, fără nicio slăbiciune, ori indulgentă, favorizează încă din leagă în dezvoltarea trăsăturilor morale. Sistemul era considerat de către curțile germane de atunci dreptunicul ce poate înlezni formarea calităților unui viitor principe, ori unei viitoare principese. S-ar putea ca acest procedeu să fi fost logic atunci când părinții coordonau singuri aplicarea lui, dar el devenea periculos de îndată ce lăsau copilul în grija unor străini. Sunt numeroase victimele ce i-au denunțat atrocitatea. Severitatea mamei a avut drept consecință foarte neplăcută faptul că bonele și guvernantele au considerat că le este permis să chinuiască fetița și chiar să o maltrateze fără ca ele să pățească vreodată ceva. Așa s-a ajuns ca în novela scrisă la jumătatea anilor 1880 chestiuni supărătoare, Carmen Silva să facă aluzie la cruzimea cu care a fost tratată de una dintre aceste femei nemiloase o irlandeză pe care o supranumea guvernanta ei de fier, care vrând să o pedepsească pentru o copilărie, fetița inversase literele dintr-un cuvânt pe care trebuia să-l spună pe silabe, o închisese legată la mâini și la picioare într-un sac și apoi o pusese pe un scaun ca să o vadă toți ai casei. Chiar dacă o asemenea pedeapsă care se numea ce mi se pare astăzi de neconceput, ea era extrem de frecventă la curțile germane. La 22 noiembrie 1850, principesa de vita ducea pe lume un al doilea fiu, pe principele Otto Nikolaus. Copilul s-a născut cu o malformație ce a presupus multe operații chirurgicale și care inevitabil a dus la sfârșitul său prematur. Pe trup avea o plagă mereu deschisă și sângerândă și doar foarte frecventele operații au reușit să-i mai prelungească viața. Existența lui de-a lungul celor 12 ani n-a fost altceva decât un cumplit chin nesfârșit pe care Carmen Silva le-a povestit în cartea Viața fratelui meu Otto. În primăvara anului 1851 au fost nevoiți să se instaleze la Bonn, pentru ca medicul care-l operase pe Otto să-l poată vizita zilnic, dar și spre a o îngriji pe principesa mamă, pe care o paralizie nervoasă produsă de nașteri o condamnase la o imobilitate totală. De îndată ce copilul a dat primele semne de îmbunătățire a stării de sănătate, principele Hermann el însuși victima aftiziei, a decis să plece în America de Nord și în Antile, însoțit de cumnatul său, ducele Nicolaus de Nassau. El spera că poate clima din Cuba ar putea să-l salveze și să scape astfel de răul care deja îl măcina încetul cu încetul. Într-o scrisoare din Antile, îi spunea soției, avantajele șederii mele în străinătate sunt minime în privința sănătății. Constat însă că bucuria sufletească și impresiile, multe la număr și mereu altele, sunt indispensabile, în a transforma călătoria în una cu un efect benefic. Gândurile mele se îndreaptă spre voi. Fericirea mea este strâns legată de cea a copiilor noștri și de binele celor pe care iubesc. Natura nu mă poate face să uit de toate. Ceea ce îmi lipsește ca să mă simt bine în această țară este tocmai satisfacția și farmecul pe care nu ți le poate da decât propriul tău cămin. Poate că avantajele fizice ale acestei călătorii am să le simt ceva mai târziu, dar, indiferent dacă va exista o ameliorare de durată sau nu, această absență, această despărțire care mă smulge cu brutalitate din ritmul meu de viață obișnuit, va avea totuși o influență binevenită. Dar, în ciuda acestor speranțe, când s-a întors la noi vit în 1852, era surd și aproape de nerecunoscut. Pe perioada absenței lui soției, tot bolnavă și întinsă pe un șezlong, îi plăcea să se înconjoare de o societate rafinată, de oameni fini, de artiști și erudiți. Principesa Elisabeta avea doar nouă ani, dar îi plăcea să rămână alături de mama ei atunci când ea primea musafiri. Erau deseori văzuți în preajma ei principele moștenitor Friedrich al Prusiei, principele de Waldeck și Pirmont, ducii Friedrich și Cristian de Schleswig-Holstein, cavalerul de Busen, arheolog reputat și a cărui familie a rămas profund atașată casei de vid, ca și istoricul Antoine Springer. În aceste momente s-a trezit acel sentiment al propriilor origini, astfel încât a ajuns să declame, să rememoreze și să invoce marile spirite ale trecutului. Cum ar fi bătrânul poet al războaielor pentru libertate, Ernest Moritz-Ant, proscriscut, scuipând peste hainele celor din jur și grăbindu-se să le șteargă, bătându și joc de titlurile principare și călcând în picioare toate distințiile existente. Neîndoielnic că era un personaj dezagreabil. Dar care te inspira? El binevoia să amintească de talentul lui de mult secat, aducând laude principesei mamă și consolând-o pentru nesfârșitele ei suferințe. Mult mai seducător prin spiritul deschis, dar și prin gândire, inseparabile însă de fondul ereditar filozoful evreu Vernais, de atunci încă student la Bon avea să facă acest suflet tânăr să stimeze iudaismul, confesiunile religioase rămânând o formă oarecare și totuși atât de utilă, atâta timp cât oamenii se simt obligați de a avea un adevărat cult care îi unește și îi face să fie mai pioși. Dar avea ea să adauge mai târziu, fără să fie împrumutat asta din prezentările doctrinare ale lui Bernays, trebuie ca forma să capete conținut spiritual, căci creștinismul nostru de astăzi nu mai înseamnă decât superstiții și fetișism. Alături de silueta bătrânului Ant, care își declama versurile îmbrăcate în platoșa luptei naționale, avea să apară și o figură cu totul neașteptată: a unui tânăr student foarte brunet, silitor extrem de pedant, venit cu cei doi frați ai săi liceni. Capabil să impresioneze prin intelect, el vorbea cu căldură de țara sa îndepărtată, Moldova. Elisabeta își amintește că din gura lui a auzit primele cuvinte într-o limbă pe care n-ar fi crezut niciodată că o va vorbi și mai apoi chiar că o va scrie. Acest student atât de serios pentru vârsta lui avea să devină pentru multă vreme ministrul regelui Carol I, Dimitrie Alexandru Sturza. Șederea la Bon a fost urmată de una în Anglia. Destinațiile alese erau Hastings și insulele White, stațiuni balneare celebre în acea vreme. Medicii l-au pus pe micul Otto la regim cu lapte de măgăriță, ceea ce a dus la o ușoară îmbunătățire a stării sale. Sănătatea mamei însă erat de precare încât zi și noapte gemea și țipa de durere. Doar apariția unui mare și misterios vindecător venit din Ungaria, un oarecare conte Zapari, a făcut ca suferințele principesei să, să înceteze. Convinși că sunt martorii unui adevărat miracol, cei din familia de vit l-au urmat fără să-și pună prea multe întrebări pe misteriosul conte ungur în Franța. Aveau să stea multă vreme pe strada de Béry, aproape de champs și mai apoi la numărul 12 de pe strada SMPR. În vreme ce se înfăptuia această minune a însănătoșirii bolnavei ajunsă doar piele și os, Elisabeta era trimisă cu prima ei învățătoare adevărată, Mademoiselle José, o tânără franțuzoică, la școala protestantă de pe lângă biserica Bilet, din cartierul Mare, unde va continua să deslușească tainele legătoriei începute la Noivit. Ea nu se manifesta în mod special ca un talent în ale matematicii, dar știa să recite frumos. La franceză și geografie era printre primii în clasă. Examenele o speriau într atâta încât suferea mereu de crampe la stomac. Familia se întorsese deja la noi vit la începutul toamnei lui 1854. În acea epocă, viața era dintre cele mai austere. Nici o zi pierdută, nicio oră care să nu fie folosită făcând ceva serios și profitabil. Era apreciată sârguința în studiu, totul putea fi perfecționat, de la lecții la metode de predare. Sculată de la șase dimineața, principesa Maria de Vit citea cu glas tare, apoi îi învăța pe copiii săi câte un verset din Biblie. Mama se temea ca fiica sa, a cărei vioiciune o îngrijora sincer să nu devină o superficială. Mai târziu, Carmen Silva își va aminti. Citez, delicatețea exagerată nu-și avea locul în casa noastră. Era chiar rău văzută. Se mânca pâine neagră uscată, fără unt, fără ceva dulce sau acru, mâncarea cea mai simplă cu putință, fără vin. Se dormea pe saltele tari. Am încheiat citatul. Mesele erau servite fără niciun fel de fast, dar reuneau de două ori pe zi familia. Copiii erau prezenți, dar n-aveau voie să vorbească, ci doar să asculte conversațiile oamenilor mari, care cel mai adesea discutau literatură, filozofie sau istorie. Citez. Erau ca un fel de lecții vorbite, din care cu toții, mici și mari, aveau ceva de câștigat. Rareori se auzea o glumă, ori un hoho de râs amestecat în aceste discuții atât de serioase. Nu existau niciodată vârfe, nimeni nu era vorbit de rău. Se pomenea numele altcuiva cu multă grijă și întotdeauna era vorba de niște nefericiți, cărora trebuia să li se îndulcească soarta sau să li se aline sărăcia. La Noivit, toată lumea era cuprinsă de un spirit caritabil și ușor impresionabilă la aflarea nenorocirilor lui. Am încheiat citatul. În fiecare duminică la ora 10 se aducea un armoniu în galeria castelului. De o parte erau așezați servitorii, personalul de la fermă și volnavi îngrijiți de principesă, iar de partea cealaltă familia și oaspeții castelului. Se auzeau cântece religioase, principesa citea o predică, rugăciuni, pune o binecuvântare și se despărțeau. Principesa mamă făcea vizite la spital, la azilul de copii și la cel de săraci. Ea o obișnuise de foarte devreme pe fica ei să o însoțească la bolnavi și la săraci spre a o iniția în practicarea actelor de caritate, dar și spre a o familiariza cu spectacolul suferinței fizice și al tristeții. Astfel, Elisabeta s-a obișnuit aproape încă din copilărie să vadă oameni suferind, și așa a învățat să îndure și ea cu stoicism suferințele fizice, care niciodată nu făceau să-i curgă nici cea mai mică lacrimă. Scopul acestei educații atât de pline de constrângeri era să ucidă orice poezie, plantă otrăvită, spre a împiedica înflorirea talentului. Într-o scrisoare adresată biografului său în 1903, adică lui George Bengescu, Elisabeta scria, citez, Mama ține foarte mult la studiile în domeniul științelor, mai ales pentru a combate nebunia casei, poezia, despre care nu voia să audă cu niciun chip. Ca și cum, științele ar fi putut să ofere măcar a zecea parte din consolarea pe care ți-o dă această admirabilă prietenă, imaginația, care ne însoțește pe toate drumurile atât de întortocheate și de anevoioase ale vieții. Dacă nu ești Pitagora sau Newton, științele exacte nu-ți pot da aripi ca să ieși din labirintul vieții dar am calculat căderea corpurilor și am umplut caete întregi cu cifre pentru că întotdeauna mi-a plăcut să studiez. Am încheiat citatul. Romantică și înțelegătoare, învățătoarea ei, domnișoara Jose, i-a permis o unică evadare din această lume atât de eternă, gându-i să citească pe ascuns The Wide Wide World, lumea atât de largă, a doamnei Weatherall, singura carte care semăna a roman și pe care a avut-o în mână până a împlinit 20 de ani. Dar cerberul Lavater, domnișoara de onoare a mamei sale, a băgat de seamă și domnișoara Jose a fost concediată. Locul i-a fost luat de un oarecare profesor, Sauerwein, care își petrecuse cea mai mare parte a vieții sale în Anglia și vorbea mai multe limbi clasice și moderne. El dorea cu orice preț să dezvolte la elevi căci același sistem de intelectualizare precoce le fusese aplicat și lui Wilhelm și chiar nefericitului de Otto, pe lângă cunoașterea tot mai aprofundată a limbilor, Noțiune de istorie politică a Europei, în special a Angliei. Așa au aflat despre Buckel, Macaulay și Carlyle, inițiindu-i în jocul intuițiilor politice europene. Zaurvain însă nu avea un sistem foarte riguros și tocmai asta îi plăcea cel mai mult Elisabetei. Ușurința cu care Elisabeta învățase întotdeauna limbile străine au făcut-o să ajungă la progrese rapide în latină, primele noțiuni fiindu-i prezentate de unul din profesorii fratelui său. Ea reușea să citească fluent Ovidiu, Horatiu și Cicero, pe care se amuza să-i traducă în englezește. Italiana a învățat-o în câteva săptămâni și-a luat obiceiul să își scrie notițele în germană atunci când profesorul Zaur va înținea cursurile în italiană sau în engleză. Și acest exercițiu, dificil și obositor, dar atât de firesc pentru spiritul ei extrem de vioi, a obișnuit-o să gândească foarte rapid și în mai multe limbi deodată. Zauerwein a intuit foarte repede gustul fetei pentru operele de imaginație, dar cum primise pricați de la mama ei să o abată nemilos de pe acest drum, a recurs la un mic subterfugiu spre a-i permite să se desfășoare după pofta inimii. O lăsa să aleagă ce teme să facă în italiană și doar îi corecta greșelile de stil, fără să facă niște mai mică observație asupra chestiunilor de fond.